Ne vom opri puțin la cuvântul din Ioan, capitolul 7. În acest capitol Mântuitorul a vorbit despre mai multe lucruri și ne a vorbit și celor cum a fost și mai înainte cuvântul despre cei fără credință. Versetul 33 spune: Iisus a zis: Mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Dar ei n-au priceput cuvintele spuse de El.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 a fi crezut că ele este Fiul lui Dumnezeu, le-ar fi mers la inimă cuvintele și le-ar fi întrebat, Doamne, ce înseamnă cuvintele acestea? Mai sunt puțin cu voi și apoi nu voi mai fi aici, mă duc la Cel ce m-a trimis. Și ar fi pus întrebarea, dar cine te-a trimis? De unde ești? Și la întrebarea asta, sigur că El le-a fi răspuns. Eu nu sunt în lumea asta, cum le-a spus ucenicilor. Iar când întrebarea la Ceea ce m-a trimis, în ce scop te-a trimis Dumnezeu? Și Isus le-a fi spus scopul, cum le-a spus și ucenicilor în seara cinei când a luat pâinea așa frântul și paharul și le-a spus atunci că eu pentru asta am venit și ce voi zice să nu iau acest pahar era moartea pe care trebuie să o guste pentru noi toți, cum spune Pavel. Și dar pentru asta am venit, deci eu a știut din capul locului că trimiterea pe care i-a porucit-o tatăl să vină în lume, Ăsta a fost rostul sau scopul. Să-și aducă viață. Ja. Păi ca să trăiește o viață de 33 de ani pe Pământ, la gândul că ești venit special, să poți păcatele Lumii întregi și să mor pentru toată lumea asta ca să aibă viață, cam ce părere putem să ne facem despre Mântuitorul când, cu acest gând și-a trăit viața. El din capul locului a știut că este condamnat la moarte, fără păcat, iar această hotărâre era a tatălui. Ne punem întrebarea ce-a fi gândit el despre tatăl dacă a avut așa o hotărâre pentru el ca el să fie condamnat la moarte prin răstricnire. Când El de atâtea ori a vorbit despre Tatăl, că Dumnezeu este iubire, El este Cel care în sfârșit foarte și foarte frumos mărcursește despre Tatăl. Ori în mintea Lui nu s-o fi străcurat niciodată vreun gând din doială cu privire la Tatăl când spune că mă iubește și totuși, uite, în predica lui Petru, după ce Mântuitorul a fost înăsat la Cer, le spun iudeilor, care l-au judecat și l-au condamnat la moarte pe Isus. zice, dar asta s-a făcut -o după hotărârea Tatălui. Deci nu iudeii erau cei care au hotărât de afel moartea Domnului Isus. Era Tatăl care a hotărât acest lucru. Și voi n-ați făcut decât să împliniți ceea ce Dumnezeu hotărise mai înainte cu privire la răscumprarea lui lui Pilat îi spune, când Pilat spune și mie nu vorbești, nu știi că am putere să-ți dau drumul și să te opresc? Și Iisus îi spune, nu avea nicio putere asupra mea, dacă nu s-a fost dată de sus. Cine a dat puterea lui Pilat să-L pe Iisus? Tatăl. Iubiții mei frați, nu pot să vă spun bucuria pe care am trăit-o atunci când am putut să văd peste tot în cei 45 de ani de comunism că mâna bună a lui Dumnezeu peste tot a fost cu noi și au fost încercări cumplite și de fiecare dată îl vedeam pe Dumnezeu la lucru lângă noi apărându-ne viața și sufletele și mai mult decât atât credința care ne-a fost dată de El prin cuvântul Său, prin Duhul Sfânt. Poate fi ceva mai minunat când străbați această vale a plângerii, valea asta a umbrii morții, moarte Domnului și peste tot. Deschizi aparatul și auzi, Pă, uite ce se întâmplă în tare loc, cum sunt astăzi Silucigași aceștia cu mașinile lor capcană, explodează, omoară lumea, în fiecare zi tot vești de felul ăsta. Trăim noi ce spun Scripturile în valea aceasta a umbrei morții și totuși Biserica lui Dumnezeu. Aceste suflete mântuite și răscumpărate de Domnul se bucură de această ocrotire a tot puternicului nostru Părinte și Tată Ceresc. Poate fi ceva mai minunat? Care popor dintre toate popoarele acestei lumi a avut bucuria poporului evreu să vadă cum fața lui se despică marea în două și trece dincolo biruitor și vrăjmașii care îl urmărește rămân în urmă și ape îi înghite. Care popor? Niciun popor din lume n-a trăit pe care le-a trăit evreii. Din un popor din lume, Dumnezeu n-a ridicat proroși și sfinți cum s-au ridicat din acest popor venit din Părintele Avram. De aceea cuvântul îl numește poporul lui Dumnezeu. Un popor sfânt. Nu toți au fost sfinți, dar din acest popor pe care Dumnezeu l-a declarat ca fiind poporul lui el și-a ales oameni și suflete cu care, cum spune cuvântul, nu-i rușine să-i numească frați sau să se numească dumnezeu lor cum spune cuvântul despre Abraham, Isac și Iacob. De aceea, iubiții mei frați, adunarea în care ne bucurăm să-i aducem slavă Lui Dumnezeu. Aici nu se vestește decât numele Lui, ce este El, și ce a făcut El pentru noi? Ce este El Tatăl pentru noi? Cuvântul spune, El este Dumnezeul minunilor pentru noi. El este, numele Lui, e minunat pentru noi. Dacă să știm că numele Lui este minunat, trebuie să mergem pe urmele Lui și să vedem cum înaintea Lui cad zidurile, cum a căzut zidurile Erihonului. Să vedem că înaintea lui Mare se despică în două, să vedem că în ani grei de foamete, lungă, cu un pumn de făină îți poate păstra viața. Și multe alte și alte minuni se vezi în groapa cu lei pe Daniel. Sunt toți ca niște merușei și îl privea pe Daniel, o noapte întreagă și nici unul nu s-a apropiat de, de Daniel. Să vezi pe cei trei tineri aruncați în cuptorul cu foc și îngerul Domnului primându se cu ei prin mijlocul cuptorului în fața acelei mulțim în care împăratul îngrozit a spus N-am aruncat noi trei oameni și o văd patru. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Înseamnă ceea ce a spus lui Iacu pentru ce îmi cer numele? Numele meu este minunat și evreii au avut fericirea să vadă că Dumnezeu într-adevăr numele lui este cum? minunat. Când citești Psalmul 91 ce frumoase sunt acele cuvinte zece mii la dreapta și o la stânga ta, dar de tine nu se va apropia și arată și cauza care pentru că mă iubește, zice Domnul de aceea îl voi izbări fiindcă cunoaște numele meu, de-aia voi asculta și vă fi cu el în strântorare și arunte multe alte cuvinte. Ce este biserica adunare? E poporului Dumnezeu. În ce loc lumea, gândiți-vă că își găsește de sărbătoarea un loc unde se duce și își petreacă timpul? Iată, noi timpul ni l petrecem în timp de sărbătoare, în adunarea Lui Dumnezeu. Mergeți pe un stadion și vedeți ce se întâmplă. Adunarea se termină la ora 8. Dar dacă mergem acasă, ai să vezi că stadioanele sunt pline până la ora 12, 1, 2, noaptea. E așa să A doua zi, oamenii merg la servici, dar nu se gândește. Pentru el, timpul acela care îl petrește privind pe cei care joacă pe stadion, pentru cine e o plăcere. Cât ține plăcerea lui, cât ține. Știm cu toții. Alții își petrec timpul cu un pahar cu vin. Cât ține plăcerea lui cu paharul divin? S-a mesește până se trezește. mai ia un alt pahar. Dar pentru că așa este viața. Viața pe care Dumnezeu Tatăl ne-a dat-o în Hristos Iisus. E acea viață plină de toate bucuriile, de toate mângâierele și Duhul mângâitor care este aici în mijlocul nostru permanent ne descoperă iubirea Tatălui, gândurile Tatălui, dorințele pe care El le are cu privirea fiecare din noi să ne dea un viitor și o nădejde. Când toate astea, tu ca om, le trăiești într-o lume care se pierde cu zecile de mii în jurul tău, și noi, un mănâncă suflete, aici cât suntem, mergem pe această cale îngustă, anevoioasă, dar plăcută. Să nu fi fericit! Mai cântăm o cântare și cu ultimul cuvânt, tot din Ioan, vom încheia.